ואמן. תודה לכן בנות על הנגינה כל כך יפה באמת שאלוהים ימשיך לברך אתכם שתעללו אותו תמיד עם הכישרונות שהוא נותן לכם אז אה, ערב טוב לכולם מה שלומכם? נהניתם מהגשם היום? כן yeah. yeah. <laughs> אני מאוד נהניתי yeah. היה לילה סוער מאוד במעלה אדומים חשבתי שהבית שלי עומד לעוף מהרוחות yeah. היו רוחות מאוד חזקות אבל בכל אופן אצלנו במשפחה חורף זאת עונה מועדפת, אני לא יודע איך זה אצלכם אנחנו מאוד אוהבים את החורף וגם מודים לאלוהים שהוא נותן לנו מדי שנה תזכורת כל כך כל כך יפה לאהבה שלו, אמן? והאהבה שלו היא באה בצורה של גשם אם אתם לא חקלאים קשה להעריך מה זה גשם, פה במדינת ישראל חקלאים מאוד מאוד שמחים כשיורד גשם הם יוצאים מהשדות ורימים את הידיים ומאוד מאוד שמחים לראות עננים, ענני גשם. היום אנחנו באנו לשמוע את דבר אלוהים בחלק הזה של ערב שבת, שאני אגב קורא לו שבת עונג, מדוע עונג? כי כשאנחנו לומדים את דבר אלוהים אנחנו בעצם מקבלים, מקבלים, אפשר להגיד כרטיס כניסה למקום שאלוהים נותן לנו, נותן לנו גישה מאוד מאוד קרובה לדברו ואנחנו מתפללים שברוח הקודש היום אנחנו נשמע דברים שיעשו שינוי בחיים שלנו אנחנו בדרך כלל בערבי שישי, זאת אומרת ערב שבת סליחה, אנחנו לומדים את פרשות השבוע מי יודע איזה פרשה יש לנו היום? יפה מאוד גבי ממרומי המשרד שלך <laughs> פרשת השבוע שלנו נכון היא פרשת תולדות <מח> אני נתתי לה כותרת יעקב ועשו אחים, <מח> לא אחים <מח> היום בפרשה שלנו אנחנו נעסוק ב, במאבק בין שני סוגי תולדות המאבק בעצם הגדול <מח> שאנחנו רואים אותו מסביבנו בעולם זהו מאבק בין רע לטוב וזה נראה בכתובים, בבירור, דווקא, אתם יודעים איפה? במקום שאנחנו צריכים בדרך כלל למצוא נחמה ואהבה. דווקא שם, בתוך המסגרת הזאת, מסגרת של המשפחה, יש פעמים לא מעטות הרבה מריבות, הרבה כעסים, הרבה לחצים, הרבה מצבים אה, מאוד מאוד קשים. ביחסים בין אחים גם אין הרבה... אה, הרבה פעמים יש מצבים שאחים רבים אחד עם השני, לי יש שישה ילדים, יש לי הרבה ניסיון בזה, אחים לפעמים לא מסתדרים, לפעמים רבים, ואנחנו רואים את הסיפור של יעקב ועשו שהוא מאוד מאוד מתאים בעצם למסגרת משפחתית שהיא לא טובה, מסגרת משפחתית שהיא מראה בעצם בעייתיות מאוד מאוד גדולה. היום הפרשה שלנו אנחנו עוסקים לא רק במאבק בין שני אחים, אלא במאבק בין שני לאומים שונים. בעצם התחילו באותו הרחם ואפילו באותה הלידה, באותה הלידה. הסיפור של יעקב ועשו הוא סיפור על מאבק בין אחים, שאגב המאבק הזה עדיין לא הסתיים, המאבק עדיין לא הסתיים, השורשים שלו אגב, של המאבק מגיעים עד לאנשים הראשונים שחיו על פני האדמה ואנחנו מכירים את הסיפור הידוע על עוד סכסוך בין אחים, מי הם היו? קין והבל, נכון, זה סכסוך טרגי אפשר להגיד, שהאח הצעיר איבד את חייו כשאחיו הגדול פשוט רצח אותו. בראשית כ"ה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 ושני לאומים ממאיך ייפרדו ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר אנחנו מוצאים את הסיפור הזה של לידתם של יעקב ועשיו הוא קשור ללידה אבל לא סתם לידה אלא לידה ניסית כמו הלידה של יצחק שנולד בלידה ניסית לאמו שרה המשכיות הזרע של אלוהים של עם של אלוהים הייתה ניסית גם בדור השני. גם הנכדים של יצחק, אה, סליחה, גם הנכדים הנכ, של אברהם נולדו באותה הצורה. רבקה הולידה תאומים את עשו ואת יעקב. ההבדל בין לידתם של ישמעאל ויצחק, בניו של אברהם, אה, ליעקב ועשו, הוא שהם לא רק נולדו, יעקב ועשו,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 ויגדלו הנערים, ויהי אסב איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. אתם יודעים מה, יכול להיות שזו הפתעה להרבה מאמינים, אבל עשו לא ממש קשור לעם הערבי. זאת אומרת, זה לא עניין של סכסוך בין ישראלים לפלסטינים, או סכסוך ישראלי ערבי. עשיו הוא בעצם קרוב יותר לעם של אלוהים מבחינה גנטית מאשר ישמעאל לפחות מבחינה הזאת הוא, אפשר לומר שהוא יהודי כשר למהדרין מכיוון שאימא שלו הייתה יהודייה אף על פי כן השייכות של עשיו לזרע הבכירה לא נקבעה גנטית קרבת הדם הברורה מאליה בן יעקב ועשו לא מעידה על קרבתם הרוחנית למרות שהם נוצרו מזרעו של אותו האב ויצאו מאותו הרחם. המאבק בין יעקב ועשו אינו מאבק בין קבוצות שונות בנקודה מסוימת בעולם. המאבק בין עשו ויעקב הוא בעצם מאבק אה, אוניברסלי. זהו מאבק אוניברסלי. אנחנו לא מדברים כאן בעצם על שני אחים, אלא על שני בחירות שונות. ברחם של, של רבקה התרוצצו שני עמים, לא שני אחים ממש, אלא שני בחירות שונות. העולם שאנחנו חיים היום, הוא, אפשר להגיד בצורה סמלית, מטאפורית, הוא כמו הרכם של רבקה, אפשר לומר. הוא מורכב מאנשים שבחרו בדרך של יעקב או בדרך של עשו, מבית ישראל או מבית אדום. הבחירה של כל אדם בעולם היום, האם ללכת בדרכו של עשו או בדרכו של יעקב. ההבדל בין יעקב לעשו הוא לא רק שיע, שיעקב היה צדיק או משהו כזה, שהוא היה צדיק תמים, ועשו היה רשע גמור. זה לא ממש ככה, שניהם היו חוטאים. ואנחנו זוכרים איך בעצם יעקב השיג את הבכורה מעשו זאת לא הייתה דרך שאלוהים ציפה שהוא יעשה את זה אבל הוא השיג את מה שהוא רצה בצורה של רימייה הוא רימה את אוויל ההבדל בין יעקב לעשו שיעקב לעומת עשו לא זלזל בהבטחות ובברכות של אלוהים שימו לב לירמיהו שלושים צוקים ארבע עד שבע ואלה הדברים אשר דיבר אדוני אל ישראל ואל יהודה <אח> כי כה אמר אדוני כל חרדה שמענו פחד ואין שלום שאלו נא וראו אם יולד זכר מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה ונהפכו כל פלים לירקון אוי כי גדול היום ההוא מאין כמוהו ועת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. הבחירות שאנחנו עושים בחיים שלנו הן לא רק מובילות אותנו אה, לכיוון מסוים אלא לחיים מאוד מאוד מאוד מסוימים. מי שבוחר ללכת בדרך של יעקב ואני מאוד מקווה שכולנו כאן צריכים לבחור ובוחרים בדרך הזאת מי שבוחר בדרך הזאת צריך להבין שהחיים לא יהיו פשוטים תהיה עת צרה ליעקב אבל ההבטחה מאלוהים שיעקב סומך עליו היא זה שהוא יוושע אלוהים איננו מנסה להפחיד את עם ישראל אלוהים רוצה לתת לעם שלו את כל המידע שהם יצטרכו כדי לעבור את הזמן הקשה ביותר לאדם שיהיה על פני האדמה. והרבה אנשים יכול להיות שלא מודעים אפילו, אבל לא הנסיבות של החיים יהיו הצרה הגדולה ביותר, ואנחנו נדבר על זה היום. יכול להיות שמנקודת מבט שלנו, הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות לנו, זה אולי שהבית שלנו נשרף, או שבן אדם יקיר שלנו נפטר, אבל יש צרה הרבה יותר גדולה מכך לכל אדם באופן אישי, ועל הצרה הזאת אנחנו נדבר. צרת יעקב בעצם היא הזמן הקשה ביותר לבחור באלוהים. רבים יבחרו בדרך של עשיו בזמן הצרה. בזמן האחרון שאנחנו רואים מסביבנו את כל הדברים שקורים, אנחנו רואים שהנבואות באמת מתקיימות. אנחנו חיים עכשיו בזמן האחרון, ואנחנו יודעים את זה כאנשים מאמינים, לא בגלל שאנחנו יותר חכמים מאחרים, הכל כתוב. הכל כתוב. אם אנחנו באמת רוצים לדעת אם אנחנו חיים בזמן האחרון. אלוהים מראה לנו, גם בפרשת השבוע שלנו היום, הוא מראה לנו שהחיים שלנו צריכים להתנהל בצורה שהוא קובע, תחת השליטה שלו. ומה זה אומר? היום אנחנו נלמד את זה בפרשה. מי שיעבור את היום ההוא, שנקרא צרת יעקב, מי שיעבור את היום הזה, הוא יוושע. ואנחנו מקבלים את הדוגמה הזאת, הרי מיהו יעקב? יעקב הוא בעצם מסמל את עם ישראל. השם שלו שונה לישראל. יעקב מסמל את כל מי ששייך לעם של אלוהים. לכל מי שבעצם בוחר בדרך הזאת, אלוהים מראה לנו שתהיה צרה. צרה שהוא קורא לה צרת יעקב. בתקופה הזאת של צרת יעקב, המאמינים יצטרכו להמשיך להחזיק באמונה גם אם החיים שלהם יהיו בסכנה. רבים מאוד יוותרו על חיי עולם כדי להציל את החיים שלהם בעולם הזה. כדי להימנע מזאת אנחנו נתפלל בשם של ישוע המשיח שהערב הזה אנחנו נקבל ברכה מאוד מאוד חזקה שהיא תצליח לערוך שינוי בחיים שלנו, שינוי שאלוהים יגרום בדברו, דרך דברו, אינפורמציה ומידע זה כוח ואלוהים רוצה לתת את המידע ואת הכוח הזה לעם שלו. אתם יודעים, כדי להימנע מאפשרות שאנחנו נאבד את מה שאלוהים רוצה לתת לנו, התנ״ך קורא לדרך הזאת בצורה מאוד יפה בפרשה שלנו, בתיאור, התיאור של יעקב. יעקב היה איש תם, יושב יושב אוהלים, אוקיי, איש תם יושב אוהלים. <coughs> יעקב היה איש תם יושב אוהלים ולא צייד איש שדה של העולם כמו עשו אחיו. כאשר יעקב ברח מביתו, תשימו לב, יעקב ברח מבלי לקחת איתו דבר. יותר מאוחר, בפרקים הבאים אנחנו קוראים שבתפילתו, ואנחנו נראה את זה גם בהמשך, יעקב... מתוודה לפני אלוהים ואומר לו אני עברתי את הנחל הזה רק במקלי בלבד, רק מקל הוא לקח איתו. יעקב ברח מביתו, הוא עזב את המשפחה שלו, הוא ברח להציל את חייו. יעשיו אמר יגמרו הימים של האבל של אבא שלי ומה אני אעשה לו להרוג אותו, נכון, הוא רצה להרוג את יעקב, יעקב ברח על חייו, נמלט. הוא עזב את האוהל, אבל נשאר תם. למרות שהוא עזב את האוהל שלו, הוא נשאר תם. שימו לב לדברים שאמר לו אלוהים בחלום המפורסם שחלם בפניאל, בראשית 28, 12 עד 16. בואו נקרא את ה... קטע מאוד מעניין הזה יעקב חולם ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו והנה אדוני ניצב עליו ויאמר אני אדוני אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, ואשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. <אז> בקטע הקצר הזה, אלוהים נותן ליעקב כמה הבטחות מאוד חשובות. יעקב עכשיו נמצא בנקודה, נקודת שפל מאוד גדולה בחיים שלו. הקן החם, האימא האוהבת, המקום שהיה מאוד קרוב כל החיים שלו לאהבה של ההורים, המקום הזה נלקח ממנו, ועכשיו הוא בורח על חייו. ואין לו שום דבר, הוא איבד את הכל מבחינתו, אבל אלוהי ישראל יודע את זה, והוא בא אליו בנקודה הנמוכה ביותר שהוא נמצא בחייו, והוא מבטיח לו הבטחות ועוד אילו הבטחות. אלוהים נותן לאברהם כמה הבטחות מאוד חשובות. יעקב הולך אה, בדרך אל דודו לבן, אלוהים יודע את זה, איש רודף בצע שמרמר ליעקב את חייו ועשק אותו במשך כמה שנים עשרים שנים נכון אבל עוד לפני שהוא בכלל מגיע למקום הזה אלוהים מבטיח לו לא ולזרעו את הארץ שהוא עוזב אותה עכשיו ולא רק זאת אלא כמו שהוא הבטיח לאברהם הוא מבטיח גם ליעקב שממנו יצא עם גדול מהעם הזה יתברכו כמה ממשפחות האדמה? קודם. כל משפחות האדמה התברכו מהעם הזה. קודם. לבסוף אלוהים גם מבטיח ליעקב דבר מאוד חשוב. אגב הוא מבטיח את זה לכל אחד מאיתנו. <אח> <אח> וכשהוא מבטיח כמובן שאלוהים מקיים את זה עד למילה האחרונה. <אח> אלוהים מבטיח ליעקב שהוא לא יעזוב אותו בכל מקום שיעקב יהיה הוא יהיה איתו. ומה עוד הוא מבטיח לו? שהוא יחזיר אותו הביתה, נכון? איזו הבטחה גדולה זאת. עכשיו יעקב הולך מהבית, הוא לא יודע אם אי פעם הוא יראה בעצם את הבית הזה בחזרה. אבל אלוהים מבטיח לו שהוא יחזיר אותו הביתה. ירמיהו שלושים ארבע עד צרת יעקב. שימו לב כמה גדול. הוי כי גדול היום ההוא מאין כמוהו. הצרה הזאת של יעקב שאנחנו נדבר עליה היום ואת צרה היא ליעקב וממנה ייבשע הצרה היא לא שהוא עזב את הבית זאת לא הצרה בכלל הצרה שעשם רוצה להרוג אותו בכלל זאת לא הצרה שלו זאת לא הצרה בכלל הצרות הרבות שיהיו לו בבית של לבן בכלל לא קשורות למושג צרת יעקב וירמיהו כדי להבין את המושג הזה טוב יותר אני מציע שנדלג על תקופת עשרים השנים של יעקב בבית של לבן ונגיע לבראשית פרק שלושים ושתיים, פרק ל"ב. אנחנו קוראים פה שיעקב נמצא כבר בדרך חזרה הביתה, יעקב כבר עם כל המשפחה שלו, עם רכוש גדול עם הרבה בני משפחה והוא חושש מאוד מאוד ממה שהוא עומד לשמוע עכשיו. פסוק שבע, וישובו המלאכים אל יעקב, הוא שלח אנשים, הוא שלח שליחים לבדוק מה קורה בצד השני והם אומרים לו, בנו אל אחיך, אל עשו אבל החדשות הן לא טובות וגם הולך לקראתך וכמה אנשים איתו ארבע מאות אנשים, של מה אח צריך לפגוש את אח שלו עם עוד ארבע מאות אנשים, מה אתם אומרים? כמובן, זה מה שעשיו עשרים שנה פוחד שיקרה, עשרים שנה הוא מחכה לרגעים הקשים האלה, שעשיו יגיע הרגע וינקום בו את נקמתו, כשיעקב שומע את זה הוא נכנס לחרדה גדולה הוא מאוד מאוד פוחד, כמובן שהוא פוחד מעשיו, אבל אתם יודעים מה? הוא עדיין זוכר את ההבטחות של אלוהים לפני שהוא עזב את כנען. יחד עם זאת, הוא עדיין מאוד מאוד חושש ופוחד. למה הוא פוחד כל כך אם אלוהים הבטיח לו שהוא יחזיר אותו הביתה, נכון? אלוהים הבטיח לו בחלום. הבטיח לו שהוא ישמור עליו בכל מקום שהוא יהיה. יעקב פוחד שהחטאים שלו היו כל כך גדולים שאולי אלוהים ויתר עליו אולי כבר אין טעם לאמונה שלו אולי כבר החטאים שלו יותר מדי גדולים מכדי שיהיה לו קשר עם אלוהים אולי זה קרה רק לפני עשרים שנים עשרים שנה קודם לכן תשימו לב לפסוק עשר בפרק שלושים ושתיים זאת התפילה של יעקב מ-10 ועד 13. <עת> ויאמר יעקב, אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, מאוד מאוד אישי, <עת> מאוד מאוד אישי, <עת> מאוד אינטימי, <עת> תפילה מאוד מאוד אינטימית. <עת> ויאמר יעקב, אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, אדוני האומר אלי שוב לארצך ולמולדתך והטיבה עמך קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות. פסוק 12, הצילני נא מיד, אח, מיד אחי, מיד אסב, כי ירא אנכי אותו פן יבוא והיכני אם על בנים ועתה אמרת היטב היטיב עמך ושמתי את זרעך ככל הים אשר לא יספר מרוב הלחץ הגדול ביותר של יעקב הוא שאלוהים עזב אותו אם אלוהים עזב אותו, הוא הוא להצלה הוא מודה לפני אלוהים שימו לב מגיע לו חסד הוא אומר קטונתי מה זה נקרא קטונתי לא מגיע לי לא מגיע לי החסדים וכל מה שאתה בירכת אותי זה בכלל לא הוא מכה על חטא. הוא יודע מגיע לו. הוא סוחב את החטא הזה בלב שלו כבר המון שנים, המון שנים. המצפון שלו לא נותן לו מנוחה, ועכשיו הוא מבקש מאלוהים שיציל אותו מעשו. תשימו לב בפסוק 13, שיעקב מבטיח לאלוהים את ההבטחות, מבקש, סליחה, מאל, מזכיר לאלוהים את ההבטחות שנתן לו עשרים שנים מוקדם יותר. הזיכרון עובד מצוין כאן תשימו לב לכל הדמויות בסיפור הזה. עשיו <מח> <אסב> לא שכח, <מח> יעקב לא שכח, <מח> והוא עכשיו מבקש מאלוהים גם לא לשכוח. <מח> הזיכרון עובד כאן מצוין. <מח> אלוהים ענה לו לתפילה, <מח> וזה מה שאנחנו נראה היום בצורה מאוד יפה. <מח> אלוהים ענה לתפילתו. 25 26 בפרק 32 בבראשית ויוותר יעקב לבדו בחרדה הגדולה שלו יעקב נותר לבדו תשימו לב לאתגר האישי והאינטימי של יעקב הוא לא חולק את זה עם אף אחד מבני המשפחה שלו זה משהו מאוד מאוד אישי ואינטימי אף אחד לא שותף לחרדות שלו ויוותר יעקב לבדו שימו לב מה קורה, ויעבק איש עמו עד עלות השחר, וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, ותיכא כף ירח יעקב בהיאבקו עמו. לפתע משום מקום מופיע איש בתמונה, ומיד מתחיל מאבק בינו לבין יעקב. אין שום שיחה, אין שום הבהרה, משום מקום מגיע איש ומתחיל מאבק. אתם חייבים להודות שזה קצת מפחיד, נכון? אתם בלילה, אין מקום חשוך, אתה לבד, פתאום מגיע איש והאיש הזה לא אומר אפילו שלום או שום דבר, אולי זה עשיו? מה אתם חושבים שעובר ליעקב בראש? אבל יעקב נאבק מיד מתחיל מאבק בינו לבין יעקב המאבק ממשיך כמה זמן אנחנו קוראים את זה פה עד עלות השחר זה מאבק מאוד מאוד קשה מיד כשמתחיל אה, המאבק בין יעקב לאיש אה, אנחנו רואים שהמאבק הזה אה, מאבק כואב ומאבק מתיש לאורך כל הלילה מתיש וכואב בשלב מסוים יעקב מבין עם מי יש לו עסק האיש הזה איננו אדם רגיל, הוא נאבק בישות אל-טבעית, איך זה יכול להיות? האיש רק נוגע, אוקיי? הוא נוגע בכף ירחו, ויעקב צריך עכשיו להיאבק על רגל אחת, אוקיי? עכשיו המאבק נמשך. למרות הכאבים, שימו לב, זה חשוב מאוד, הנקודה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. למרות הכאבים, יעקב איננו מתייאש, הוא ממשיך להיאבק, אמן? הוא לא מוותר, הוא ממשיך להיאבק עם האיש. האיש הזה איננו אדם רגיל, הוא נאבק בישות על-טבעית, אבל גם האיש, לא רק יעקב, האיש גם נוכח לדעת שהאמונה של יעקב איננה קטנה. וירא כי לא יכול לו, כאן אנחנו לא קוראים שיעקב רואה שהוא לא יכול, אלא האיש שמדובר עליו רואה שאיננו יכול להתגבר על יעקב, הרי הוא יכול להשמיד אותו במכה אחת אבל במה הוא לא יכול להתגבר? הוא לא יכול להתגבר על האמונה שלו, הוא לא מצליח להיפטר ממנו הוא לא מצליח להתגבר על האמונה שיש ליעקב, וזאת לא אמונה קטנה הישות האל-טבעית נוכחת לדעת שיש משהו יש משהו במאבק של יעקב שהוא איננו יכול להתגבר עליו. בואו נזכור שזה לא רק סיפור שקרה למישהו לפני אלפי שנים. בואו נזכור שירמיהו מדבר בנבואה שלו על עם בשם יעקב שיעבור את אותה צרה. מדובר גם עלינו. איזה אמונה יש לנו? יעקב נאבק בצורה מאוד מאוד מיוחדת. יעקב נאבק כמי שאסור לו לוותר, שהוא יפסיד את הכל אם הוא מוותר. הוא לא יכול להפסיד, אסור לו להפסיד. זה כמו עם ישראל היום, אסור לנו להפסיד מלחמה. אתם יודעים את זה, נכון? אסור לנו להפסיד פה מלחמה בישראל, מכיוון שההפסד שלנו יהיה הפסד כולל. לתמיד. המאבק של יעקב הוא מאבק של איש שאסור לו לוותר. לאורך כל המאבק יעקב לא שואל את האיש דבר, הוא לא אומר לו, תגיד מה אתה רוצה ממני? אתה רוצה אולי כסף? אולי אני יכול לעשות משהו בשבילך? למה אתה נלחם איתי? יעקב לא פונה אליו, לא משוחח איתו יעקב לא חיפש את המאבק הזה. כל המאבק היה יוזמה של הישות האל-טבעית הזאת. יעקב הוא לא מהסוג המתייאש, וכך צריך להיות כל אדם מאמין, אמן? אנחנו לא הסוג שמתייאשים. עשרים השנים לא היו לחינם. עשרים שנה שאתם עוברים סבל, אתם מתחזקים. כשאנחנו נשארים עם אלוהים, ואנחנו סומכים על אלוהים, כל הנסיבות הקשות של החיים אמורות לחזק אותנו. אמורות לתת לנו את הכוח שבבוא היום, שיגיע היום, שאנחנו נצטרך את הכוח הזה מאלוהים, אנחנו נוכל להמשיך ולהיאבק ואפילו לנצח. העשרים השנים שהוא היה בבית של לבן, הכינו אותו למאבק הלילי המדהים, המאבק הלילי המדהים הזה. יעקב היה אדם בעל אמונה גדולה, ואמונה כזאת לא ניתן לנצח. המאבק בין יעקב לאיש המסתורי לא הסתיים גם כאשר האיש השתמש בכוח שלו כדי לפגוע פיזית. בזמן האחרון העם של אלוהים יחווה פגיעות נפשיות ופיזיות. יעקב היה צריך להיאבק על רגל אחת. עם כל הכאב הנפשי והפיזי, יעקב עדיין לא מוותר. הוא ממשיך במאבק למרות הכל. צרת יעקב שעליה אנחנו מדברים היום, כוללת בתוכה את סך כל הסבל האנושי. סך כל הסבל האנושי. אתם יכולים להבין את זה? ואנחנו מדברים ברצינות, מכיוון שאנחנו אנשים שסומכים על מה שלאלוהים יש לומר לנו ואנחנו יודעים שאלוהים מתכוון למה שהוא אומר והוא אוהד אותנו כל כך שהוא רוצה לתת לנו את כל האינפורמציה שאנחנו צריכים כדי להחליט נכון, כדי לבחור טוב אבל מה נבחר? מה אנחנו נבחר? האם אנחנו נבחר במשהו שלא נעים לנו? האם אנחנו נבחר במשהו שבסופו של דבר יביאו אותנו לצרה גדולה. אלוהים יודע שאם אנחנו לא נבחר בצרה הזאת, הצרה שלנו תהיה הרבה יותר גרועה. אתם מאמינים בזה? <עוד> צרת יעקב זה אפשר להגיד הברכה הגדולה ביותר שאדם מאמין יכול לעבור במשך ימי חייו אה, כדי לדעת שאלוהים נמצא איתו. מה שמחזיק את יעקב, אלו ההבטחות של אלוהים. יעקב לא יעזוב את האיש עד שיברך אותו. פסוקים 27 עד 30, ויומר, האיש, הישות האל-טבעית, ויאמר שלחני כי עלה השחר, ויומר, לא אשלחך כי אם ברכתני, ויאמר אליו, מה שמך? ויאמר יעקב ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל <תוכל> וישאל יעקב ויאמר הגיד ענה שמך <תוכל> ויאמר למה זה תשאל לשמי <תוכל> ויברך אותו שם <תוכל> בנקודה הזאת במאבק מתחילה שיחה בין יעקב לישות האלוהית <תוכל> יעקב מבין היטב עם מי יש לו עסק <תוכל> היוזמה היא שוב מהאיש לא מיעקב האיש אומר ליעקב, תעזוב אותי, תן לי ללכת, עוד מעט עולה השחר. <אז> אבל יעקב עדיין לא מוותר. הוא מודיע לאיש שהוא לא מתכוון לעזוב אותו, עד מה? עד שהוא יברך אותו. הוא מחזיק בישות האל-טבעית הזאת בכל הכוח שלו, והוא לא יעזוב אותו עד שהוא יברך אותו. הוא מודיע לו שהוא לא מתכוון לעזוב, הוא זקוק לברכת אלוהים לפני שיעזוב אותו. בנקודה הזאת האיש משנה את הנושא ושואל את יעקב לשמו והוא משנה את השם שלו לישראל. כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל, זה השם שלך החדש, ישראל. אלוהים נותן ליעקב שם חדש השם שלו יהיה מתאים, השם הזה יהיה מתאים לאופי החדש שהחוויה הזאת, צרת יעקב גרמה לו. האיש הזה שיעזוב בבוקר צולע על רגל אחת, <אז> כבר לא יהיה לעולם אותו איש. השם שלו החדש מעיד על אדם חדש, מעיד על בריאה חדשה, מעיד על מישהו שניצח את הצרה. הוא נושע מהצרה הגדולה, <מח> הוא יצא מן הצרה הזאת <מח> עם כאבים חזקים ברגל, אבל עם אמונה מאוד מאוד גדולה, <מח> עם שם חדש. <מח> המאבק של הצרה הגדולה, הצרה הזאת, צרת יעקב, יהיה המאבק של מאמינים רבים בסוף הזמן. <מח> למי שהוא איננו מאמין עדיין, הוא אפילו לא מתאר לעצמו איזו צרה גדולה זאת תהיה בשבילו, לא, לא להיות, להיות? אה, עם האנשים שבוחרים בעם בא, בא, ישראל או בדרך של יעקב. בחלק השני של הדרשה שלנו, שתהיה בשבוע הבא, אנחנו נדבר על האישיות הזאת יותר, על האישיות שנאבקה ביעקב. צרת יעקב לא נעימה בכלל, אבל הניצחון הוא מדהים על הצרה הזאת. המאבק של הצרה הזאת יהיה מאבק של מאמינים רבים, כמו שאמרנו, וזאת תהיה בעצם, זה יהיה מאבק לכניסה לארץ המובטחת. כמו שיעקב צלה לכיוון הארץ המובטחת, ככה יהיו המאמינים בסוף הזמן. למלכות אלוהים הכניסה לא תהיה קלה. המאבק יהיה מר, מאבק, מר אה, מאבק נפשי ופיזי. המאבק הזה לא יהיה לו דבר וחצי דבר עם מסורת. מסורת של בני אדם לא תציל אתכם. שום דבר שבני אדם יעשו לא יציל אף אחד, וזה לא משנה עד כמה כן הוא יהיה. הוא יצטרך לעבור את הצרה הזאת, צרת יעקב. באמונה גדולה ובמידע. אמונה הולכת יד ביד עם מידע. אמונה ללא מידע איננה אמונה. אנחנו יכולים להאמין בכל דבר. אנחנו יכולים להאמין בדברים שאינם מגיעים מדבר אלוהים. מסורת היא דבר שהוא רק יפה כרקע, כתפאורה, אך דבר אלוהים הוא בעצם ה... מושיע. דבר אלוהים נותן לנו את האפשרות לבחור נכון. מסורת נותנת לנו את האפשרות לבחור נכון חברתית ותרבותית, אבל היא איננה מושיעה אותנו. דבר אלוהים הוא ברור ונותן לנו אפשרות לבחור בדרך הנכונה. הספר הזה שאנחנו מחזיקים ביד ולומדים ממנו, ספר הבריתות, הוא ספר שבעצם נותן לכל אחד מאיתנו את הכלים הטובים ביותר כדי לבחור נכון. הניצחון על הצרה הזאת שנקראת צרת יעקב, זה שארית הפליטה, זרעו של יעקב בין ההבטחה, היא תיכנס לארץ המובטחת. נחמיה מתפלל לאלוהים בפרק ט' פסוק 19 ואומר לו ואתה ברחמך הרבים לא עזבתם במדבר את עמוד הענן לא סר מעליהם ביומם להנחותם בד... בדרך ואת עמוד האש בלילה להעיר להם ואת הדרך אשר ילכו בה זאת יוזמה של אלוהים עם ישראל לעולם לא היה מגיע לארץ המובטחת אם אלוהים לא היה לוקח אותם לשם אבל להגיע לשם אנחנו צריכים לעבור דרך הצרה הזאת. האם אני אחזיק באלוהים ואני לא יעזוב את אלוהים עד שהוא לא יברך אותי? עד שאני אדע שאני קיבלתי מאלוהים את המחילה, את הברכה. אני לא יעזוב אותו ולא יוותר. יעקב עבר את החוויה הקשה של הכניסה לארץ המובטחת הוא עבר אותה בחסד וברחמים של אלוהים. אלוהים מיד פעל. יעקב התפלל ומיד הופיע איש. בחלק השני של הדרשה אנחנו נדבר על הישות הזאת, ואני מאוד מאוד מאוד מאוד מעודד אתכם להגיע בשבוע הבא לחלק השני של הפרשה שלנו היום. שמה אנחנו נגלה עד כמה חשובה האישיות הזאת שכאן היא בפרק שלנו, סליחה, בפרשה שלנו, היום היא נשארה אנונימית, אנונימית, אבל אנחנו בדרשה הבאה בעזרת השם בבחסת שלו, אנחנו נראה איך בעצם אלוהים מתכוון להושיע את קהילת המאמינים בעולם. הבחירה של כל אחד מאיתנו היא האם כמו עשו לחשוב את הדברים של העולם הזה לחשובים יותר ממה שיש לאלוהים לתת לנו או להיות כמו יעקב ולחשוב את הברכות של אלוהים לחשובות יותר. במתי פרק 7 פסוקים 13-14 אנחנו קוראים, היכנסו דרך הפתח הצר כי רחב הפתח ומרווחת הדרך המוליכה לעבדון והיום הרבה אנשים טופחים לעצמם על השכם הולכים ברגש, בהרגשה שהם נמצאים במקום נכון, במקום בטוח, יש הרבה ביטחון, הרבה דברים מגינים עליהם אבל ברגע אחד הם מגלים שהמציאות טופחת על פניהם ואלו הן אזהרות מאלוהים אזהרות כדי שאנחנו נזכור בעצם את מה שאלוהים אמר בדברו, יגיע צרה ליעקב, אבל ממנה אה, הוא יוושע. ייכנסו דרך הפתח הצר ישוע אומר כי רחב הפתח ומרווחת הדרך המוליכה לאבדון ורבים ההולכים בדרכים מאוד פופולריות. הקונצנזוס מלא מקיר לקיר. אבל האם הקונצנזוס הזה מוביל אותנו למלכות אלוהים או לעבדון. הפתח למלכות אלוהים הוא מאוד מאוד קטן. צר הפתח, והדרך היא לא קלה, דרך מאוד קשה, תשאלו את יעקב. תשאלו את יעקב, הדרך לארץ כנען האם הייתה קלה או קשה? לילה שלם של מאבק קשה ביותר פיזי ונפשי. אך צרה פתח וצרה הדרך המוליכה לחיים ומעטים המוצאים אותה, מעטים מאוד. אלו הם ההבטחות מאלוהים לכל אחד מאיתנו. בואו נעשה את ההחלטה הנכונה. בשבוע הבא, כמו שאמרנו, אנחנו בחלק השני, בעזרת השם, נקבל עוד מידע שייתן לנו עוד כוח ועוד חסד ועוד תקווה. כדי שאנחנו נבחר נכון. וזה הזמן שלנו, אחים ואחיות, השבוע הזה, להתחיל להקדיש את החיים שלנו לאלוהים, כמו יעקב, לסמוך על ההבטחות שלו ולא לוותר. אין לנו שום דבר בעולם הזה שאנחנו יכולים להחזיק בו. זה כמו להחזיק בחתיכת קש כשאתה טובע. שום דבר. אין שום דבר בעולם הזה שאנחנו יכולים לקחת איתנו. כמו יעקב, גם אנחנו נגיע לרגע בו אנחנו ניאבק באלוהים. התפילה שלי היום, שכל אחד מאיתנו ילמד מהסיפור של יעקב, ולא יעזוב את אלוהים למרות הלחץ הנפשי והפיזי. שאלוהים יברך את כולנו שאנחנו נקבל את ההחלטה להקדיש את החיים שלנו לאלוהים באופן מעשי. אמן. בואו נתפלל. אבינו מלכנו, אנחנו קוראים ומשתחווים לפניך. אנחנו, אבא, מודים לך על המסר הכל כך חד וכל כך ברור ממך. אנחנו לא, איננו זקוקים למפרשים כדי, אבא, שנדע שאתה רוצה לקחת אותנו הביתה ולהביא אותנו הביתה למרות הנסיבות הקשות בעולם הזה, למרות הצרה הזאת שנקראת צרת יעקב אתה רוצה להושיע את כל אחד ואחד מאיתנו. תברך אבא את כל מי ששמע את המסר היום. אנחנו מודים לך שאתה נותן לנו הזדמנות לשמוע את דברך, אבל אנחנו מבקשים שתעזור לנו לא רק להיות שומעים את מה שאתה אומר, אלא עושים את מה שאתה אומר. שם התמונה הברכה. אני מודה לך שנתת אבא היום איזו ההזדמנות לתת כבוד לשמך ולקרוא מדברך. מי ייתן שנתברך ושאנחנו נברך את כל מי שיבוא וירצה לדעת את האמת. תודה על הכל, תברך את האורחים שלנו שהגיעו וכל אחד אבא שבאמת מחפש אותך מכל הלב. אנחנו מבקשים את הכל בשם של ישוע המשיח ולמעל התפארת שלך. אמן.